zait, gaur egun gazteok daukagun ikastiko posibilitateak. Hau da, norbera, ba, guztatzen saiona egin al duelako. E, zurik gaztea guztatzen basaizu, ba, unibertsitatera joan alzarelako, eta e, bestela, ba, ziklomedioaren bat, edo bestela ziklosuperiorren bat egin aldu zulako. E, lehen, ba, zuk zuen gurasoak egiten zuena egin behar zuen. Ba, zuren gurasoak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 batek adibidez edo eh eta aurreko lehen bat ba, ez dauka eh hain diru gutxi ba salario minimoak daukatelako eta horrezegatik eh gertatzen da eh mix, politik, politika ekonomikoa mista ba, da eh ekonomia komu Eta ez zaidana gustatzen ba, gaur egungo justizia da. Eta, e, ba, eta gertatzen da oso subjektiboa dela. Ba, ezin garela, ba, oso ziuregon, pertsona batek errutuna badenala la ez. Telebistan ikusten duguna, normalean, ba, sinesten dugu, baina nola dakigu kartxeran sartu dutena, krimenari nekilea. ja enseñesti baino. Ba, guri arazoren bat gerdatzen basaitu ba justiziarara joan behar garelako eta hor ba, kontatu eta ba e, e, justoa dena edo egin behar dutena egingo dutela ba pentsatu behar dugu, eta. Bueno, gustoko saidana da Bidaia tu. aukera. Gaur egun handiagoa da eta gainera oso ona da. Honela bidaiaatzen kultura gehiago dezakegu, arte desksakegu. Kultura anditcheko aukera, han da hori, e, hori bueno, ia onena da, beste bizitzeko modua, modu batzoke hasagutzeko, e, beste lekuak edo herriak esagotxeko, baina bebai dago gauza oso gona, atxeden hartxeko haukera, hori da behar duguna, e, lasaitxeko, hobeto goteko, disfrutatxeko, ondo pasatxeko haukera, batxeko, Pues, ya, onena da eh, oporre, oporrak ukiko oporrak onak pues onena da hori ondo pasatu eta disfrutatu. Eta bueno, behar bada batzuuetan ez ez duzu gehiago atxe denatu, baina naiz eta horrela izan eh, oso poltzi, oso itzultxeen iz, t zara normalean. Eta gainera etxera heltzeko hoekin, eta ono, oso ona da hori indarrekin bizi txa jasotxoko. Gustattzen zaidana e, mundu honetan da dirua. diruaren ondorioz, gauza asko galtzenari gara. Egia da dirua mm, antzinako arazoa dela, baina gizarte hau gero eta kontsumistagoa da, eta gero eta diru gehiago behar dugu maia honetan bezitzeko galtzen nari gara gauza batzuk adibidez familia familian mm, gurasoak lanean badaude, badaude norekin geratu dira sameak nork egiten du etxea nork egiten ditu erosketak ba borpeti eduki egiten behar duzu egin behar duzu presaka eta atxartu aibidez nork ikusten du semearen eziketa eee eee eee eee eee eee eee eta hori oso arrezkutsua da eee gure semeak dira eee gure munduko gure gaur egungo munduan eee gaur uh, gure gaur, gaur gaur egun mundu etorkizuna baina de baigaltzen ari gara askatasuna denbra gutxiagoa dauzkagu hor egun hobiz egiteko, edo lagunak e, goteko, ez dakit mm, kafe bat hartzeko zure lagun Eta bebai gehiago menpetuta gaude, ibiez mm, e, e, etxearen ondorioz, e, hipke hipotekaren ondorioz, bankuekin Euskaguaan lotura bat ezin dugula lor e, apurtzen. Eta bebait dauzkagu e, e, lotura oso handia nagusekin. E, a, pues, eskatzen badizu izu e, seo eta ez duzu nahi. Ba, ezazin duzu eser, ez etz. Poz zurelana galduko duzu, edo? Eta gero bebait dauzkagu... E, E, e, galtzen ari gara, adibidez, e, askatasunaren eta hori hori dana barruan gauzak, adibidez. E, gauzak importanteak dira ematen e, du gaur egungo e, gizarte honetan, ez bada daukazu, ondokoak daukana, txarra guazara, edo ez baza zarela ainona eta españa. Ara gaur 2008ko apirilaren 11an e, itxegoi dizuet eh e, gizartean e, ea zer gustatzen eta zer ez gustatzen eh seguneri buruz. Esan ber dugu e, gure bizitza aurre, aurrera eramateko eh milaka egiten ditugula. Baina, e, bai e, asko, gauza asko ere egin behar de dugu e, gustatzen esai saizkigunak. Adibidez, e, hemen e, niri pertsonalki egunero gauza e, enbeste presaka egitea e, esai guztatzen. E, oso la esai eta e, nire modura baizik. Beste alde batetik...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 ba, intxinean desberdin tasun gehiago zegoen botere jendea eta kaleko jendearen artean. E, adibide bat ipintxeko, ba, pertsonak, eh, normalen e, etxetean ia ez zegoen erosotasunik. Edo gutxi zeukaten. E, bakarrik eh, zeukatelako ba, dirua oinarrizko bete beharrak betetzeko eta pertsonaka pertsona beratzak erosotasun guztiekin e, bizi ziren. E, gaur egunean nostera iaia ia, dena gure ezkura daukagu. Eh batez ere e, ba neuk ezagutzen du inguruan. Hau da e, ba hori eh e, e, e, gure inguruan gero eta merkatar zentro gehiago sortzen dira. E, gure inguruan. E, hau da eh Mars Center, e, Mega Park Eta, bueno, e, momentu honetan, e, e, data, ba, e, apirilaren hogeitabian, Portugaleten, irekiko dutena. E, ba, jonti, ditutakoa. E, Orokorrean, e, nabaritzen da, gero eta desberdintasun gutxiago dagoela, E, pertsona beratxa eta runten artean. Edo zein e, pertsona e, erosotasun otasun guzti guztiarekin e, bizi daiteke. Eta, bueno, gertatzen da. Mm, ba, e, gau e, momentu honetan, ba, norak ez dauka e, ba, hori, e... Gauza normalak aparte, ba beretxean ordenagailu bat, internetarekin, mobilkor bat, edo ba, ez dakit, semeet gauza. E, bueno, honetas aparte, ba orain azalduko eh disue dela eh izango da. Eh zer gast zer eseidan, e, mundu honetan ba gizarte honetan ba hori e, pozik posiki artego insateko soilik e, zo, e, mm, gauza materialak eh begiratzen ditugu eh pentsatzen duguna edo eh da eh ba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 laguntzeko eta antzeko gauzak e, babesten eta e, bultxatzen bat ditugu gero eta zorio antxoagoak izango e, ginateke. Ba, niri ez aibateri gustatzen e, nire laneko estresa? Argei dudago bat e, purba du, dela. Hmm bat ere lana ondo gauzatzeko, eta estres estresoneken lotuta taldetan batera lan egitea doa. Askotan, txikia edo eramankorra denean ez da beste alferkeria gehiagina baritzen. Are gehiago, haiek bari lan aurrera atera daitezke. Bestela, arazoren bat sortzen denean estresaz gain besteak nola ez egiten dutena ere abarmena da. Orduan, estresa koete koetek egiten duen bezala egotzen da. Orduan, estresa maia e... konpontxeko geratzen zaigu aukera bakarra hause da, alde batetik langil alferauei kasurek ez egitea, eta bestaldetik langilaren bateen begirada lagunkoia topatzea bere laguntza jasotxeko. Era berean heera estresagarri hauetan beste lan arazo bat azalean usten du hau da komunikazioaren esa. M Medikuen eta erizaen arteko komunikazioi eskasa denean eta nola ez bada erizaen eta osilalarraren artean e, osarrunta denean ba, e, estresa mailari eragin eragin handia egiten dio. Orduan, e, ondolan egiteko, mm, esan dezakegu estresa beharrezkoa dela, hasieran esan dudan bezala, baina neurri batekin.